Шляхтич Бобовський з жовнірами І став збирати в селах довкола Рогатина податки і довги від хлопів Наскочили й на Бжуховського, який мав у підвисокому містечку дім А ґрунт уже давно пропив і жив з того полювання З грабунку, до якого вдавався, не криючись, ще з двома чи трьома такими самими відчайдухами, як і сам Бобовський Став домагатись від Бжуховського, щоб той сплатив податок, якого не платив, здається, ніколи нікому, але то ще й не біда. При цьому шляхтич назвав Бжуховського Бруховським, себто прирівняв його до звичайного хлопа-русина. Цього вже стерпіти Бжуховський не міг, навіть панові-богові. На нічліг Бобовський зупинився у Господі на Підвисокому, і коли вже заснув, Туди приїхало ще якихось троє. Челядник Бобовського сказав, що тут ночує сам пан Шляхтич. Один з тих, що приїхали, забрав шаблю і канчук Бобовського, вскочив до кімнати, де той спав, і став бити сонного. «Вставай, скорвин сину!» Вбігли ще двоє, виволокли за чуприну пана Шляхтича до передпокою, били обухами, мушкетом його ж власним, Відливали водою і знову били. Бжуховський, який теж прибув на розправу, кричав з сіней, «Бийте добре, тільки не грабуйте! Хай знає, який його хлоп з Бжуховського!» Тоді один повернувся і вистрілив у голову Бобовському. Обмазали мертвому лице його ж власним лайном, передали господарю майно, нічого не забрали. Скажи, пане господарі, що вбили його за те, що пана Бжуховського мав за холопа, а не за шляхтича, аби всі знали і пам'ятали Міг би й тебе, неню, отак вбити цей Бжуховський, перелякано сказала Настася своєму батькові За мамцю отак і вбив би Мене Бог оборонить, випинав груди панотець. Божа ласка спочиває на праведних, а всіх грішників – ежде гаєнна, вогненна. Бжуховського ж найперше. Кара була, видно, таки зготована для всього рогатина. Бо не минало й трьох-чотирьох років, як на місто нападали чорні сили. Палили його, грабували, вбивали й полонили всіх, хто не встиг порятуватися в лісах. Панотець Лісовський, попри своє вічне сп'яніння і безладне життя, якось щоразу уникав разовіз своїми домашніми розгромів, переховувалися у дальньому лісі, аж над гнилою липою, куди виривалися крізь львівську браму, бо напасники чомусь завжди вдиралися у місто тільки через брами Бабенецьку або Галицьку. Мама Олександра, мовби застерігаючи свою доньку, наспівувала їй уже й невеселих та безтурботних. А пісень так само страшних, як чужинські напади На їхні поставлені на розпуттях нещасне місто. За синім морем, над новим двором, Настася сорочку шиє, шиє вишиває, І на двір поглядає Миколайку-братику, Що там так синіє, циратенькі орють, Ой, це волики пасуть, ой, Настасю-сестро, Нератайенькі йдуть, і неволики пасуть. Оно по тебе настасю туроньки йдуть. Ой Миколайку, братику, найми жити кухароньку, а я сховаюся під дев'ятеро дверей, під десятий замок. Наїхали туроньки, стали настасю шукати, настасина хустонька, ну не настасина головка, настасині пацьори, но не настасина шия, настасина суконька, ну не настася сама, настасині панчошки но не Настасині ножки, Настасині черевички, но не Настасин хід. Стали двері ламати, Настасю добувати, дев'ятеро дверей зламали і Настасю достали. І плакала мама з цією піснею, мов би, перечуваючи долю і свою, і своєї дитини. Десь у далеких світах жили страхи, мор падав на людей, потрясалася земля, Сам султан Турецький Баязид, длякаючись землетрусу, вийшов за мури Царгорода, мешкав у наметі на полі. А в Царгороді три вежі впали. Завалився палац Константина Великого, трясло землю у Тракії, Боснії, Далмації.